Втората идея за размишление е Валентин. Говорили сме за него и пак ще говорим. Голям гностически учител. Изключително дълбоко дух. Неговият учител е Василит. Василит му казвал често. Ти знай всички, а пък тебе никой да не те знае и познава. Значи ти знай всички, но тебе никой да не те познава. Това е метод на Бога. Така действа и Бог. Валентин е имал много последователи, но той е бил загадка за тях. Малцина са се разбирали неговият отговор и неговата цел. И то само до някъде става въпрос за най-съкровенните му и приближени ученици и последователи. Той покривал с Булу най-съкровенното слово, което е част от Неговото истинско учение. Неговото учение е чисто мистично. Той казвал, аз съм зависим само от чистия дух на ефира. И още... Истинското учение е учение за невидимия Бог. Видимото е суета. Валентин казва още. Луцифер има много неща в себе си. Амбиция, сила, работоспособност. Но изгубил нещо съществено. Той е вдъхновението. Истинското вдъхновение му е неизвестно. Херовимът Луцифер е имал някаква мъдрост, но е нямал вдъхновението. А как идва то? Вдъхновението идва когато любовта се слее с мъдростта. Когато те се слеят, тогава мъдростта се утешава. И тогава скръпта на мъдростта израства в вдъхновение. Любовта е нещото, което Луцифер не знае откъде идва и къде, и къде отива. Още в праначалото, когато безната е създала Бог, за което преди време говорихме, когато безната е създала Бог и Луцифер. И когато Луцифер е искал, тогава е имало един момент, Луцифер е искал да превъзхожда Бога. Тогава вътре в тайната на Бога искава да се дигне престол до Бога. То не е точно, но в един смисъл е изтълкувано и като голяма идея негова, голяма амбиция. Вътре в тайната на Бога се е случило нещо, особено произнасене от самата бездна, която потайно е създала всички гласове. Някой питат има ли мистерията глас? Ами, това, което е създало всички гласове, има глас, но той е по-тайен от другите гласове. Някой път може да говорим специално за този глас. Сега идеята е друга. Тази мистерия, която е създала всички гласове, всички езици и същества, че именно тя, бездната, тогава вътре в тайната на Бога е произнесла нещо на Луцифер. Тя е казала на Луцифер. Аз съм Твоят унищожителен огън, понеже Ти си мое създание. И от тогава в Луцифер влязал страх. Страх. Отвътре в тайната на неговия живот. По-късно това е станало аз съм твоят огън всепояждащ. И това е звучало вътре в Луцифер. Този огън смутил много дълбоко Луцифер. Защо? Този огън смутил Луцифер именно от тайната на гласа който го е произнесъл. В момента на произнасянето Луцифер е усетил нещо много древно. Много древно излъчване. По-древно от себе си. Много по... Той се е мислил в един момент на велик Господар и Бог. Но в този момент той е бил пречупен. Защото този глас той е усетил по-дълбока древност от себе си. Така както котките се страхуват от водата. Когато в древността в Атлантида е трябвало да се срещнат на един бряг големите котки с водата, изведнъж изпитали голям страх. Усетили, че водата е тайнствена енергия на Бога преди тях. Тя е била по-древна от тях. Изведнъж схванали и от тогава носят в себе си малко или много страх. Така, този глас му напомнял за някаква древна и страшна сила, която частично събудила скритото му съзнание и неговият страх. Този бездънен глас на мистерията имал Необикновено вътрешно излъчване. И затова нещо в Луцифер се пречупило. Луцифер разбрал, че няма никакъв шанс срещу него, но част от озлоблението му и от гордостта му си останали и тръгнали с него към по-долните светове. Менталният свят, астралния свят и физическия свят. Тук преди да продължа, се сещам за една древна индийска легенда. Накратко със свои думи ще ви я припомня. Преди време ви я загатнах. В древността две велики същества богове, огънят и вятърът, се срещнали и смятали, че са по-силни един от друг. Вятър е мислил, че е много могъщ, огън е мислил, че е много могъщ. Изведнъж едно тайно същество между тях се явило, поставило едно сламка до тях и казало на вятъра – Ти можеш ли да напрегнеш всичките си сили и да издухаш тази сламка? – Разбира се, казал вятърът. И почнало това божество, включило всичките си сили, Буря, ураган, сламката не помръдва. Въпрос към огъня. Ти можеш ли да изгориш тази сламка? Мога. Всички сили във ход, сламката цяла. Тогава тези две същества разбрали, че има друго тайно същество, скрито, че то всъщност е истинското му същество, а другите са само някакви проявления. Те разбрали, че не са напълно пълни Божества и трябва да се съобразяват с нещо тайно. Така, всички, които разберат този чист първичен огън, Любовта, могат да се завърнат в изначалното безсмъртие. А тези, които останат в обикновената Любов, те пропадат в страстите, в амбициите и в смъртта. Те погиват. Това, което липсва на Луцифер е именно, пак казва Валентин, вдъхновението. Защото той е придобил нещо външно. Някакво земно мислене, някакво външно мислене. И затова в него има жажда, страст, амбиции и голяма работоспособност. Но в края на краищата това го уморява. Докато вдъхновението е друг огън, първично чист, там творчеството е съвсем друго. Това е друго измерение, това е извор. И затова вдъхновението е неуморимо, неистощимо. То може да се появява, може да се скрива, но то е неизтощимо. Ето защо на Голгота беше, казва Валентин, отстранено земното мислене. Когато Христос е преодолял Голгота, той е отделил сянката от същността. Сянката тяло. Той е отделил сянката тяло от себе си. Той е отсякал човешкото. И Той е влязъл в плерома, Тоест великата пълнота. В пълнотата на същността. На кръста Христос е преодолял Исус. Божественото е преодоляло човешкото, само така се ражда новият обожествен човек, иначе човекът се остава човек.